Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. Nadamo se da ste dobro, da ste još u ozraću svetkovine duhova, jako smo ušli u vrijeme kroz godinu, ali i dalje nas čeka jako puno lijepih svetkovina ispred nas. Danas smo u našoj emisiji odlučili malo više govoriti o poslanju Franjevačke mladeži u crkvi. I zato smo u goste pozvali naše drage Fra Franju Vuka, nacionalnog duhovnog asistenta Frame. Dobrodošli, Fra Franjeva. Hvala lijepo što ste nas pozvali. Anu Ivu Leš i Petra Škrobo, članove Frame. Reći ćemo vam uskoro zbog čega baš njih. Dobrodošli. Hvala. Hvala. Evo za sve vas, dragi slušatelji, koji možda ne znate što je Frama, što je Franjevačka mladež, kako ona živi, koje su glavne aktivnosti, na koji način oduševljavaju mlade za Krista, to je zapravo glavni cilj naše današnje emisije. Čućemo nešto i o vrlo važnom programu formacije kako se radi s mladima i naravno najvažnija su nam njihova iskustva, a direktan povod zapravo su nedavno održana obećanja Franjevačke mladeži na kojima su svoje prvo obećanje dali Ana, Iva i Petar naši današnji gosti. Pa evo, Ana, Iva, sa sam početak možemo li slušateljima malo pobliže objasniti što je to obećanje u Franjevačkoj mladeži? A evo, obećanje je ono, obećati Bogu, obećati sebi, Pred svjedocima bratstva da ćemo na godinu dana živjeti po evanđelju i biti bliski Bogu i služiti samom bratstvu aktivno. Nisi dala sama obećanja, ali tako zajedno s drugom braćom i sestrama? Da, evo, u nedjelju nas je osmjero dala obećanje, ako Bog da još dvije cure, naknadno i eto. Kako ste se pripremali? U, imali smo duhovnu obnovu. Mislim, to je, to je bio nekako vrhunac, evo, tri dana na Žumberku u prirodi i, ono, u osam nagovorima, klanjanjima, misama, druženju na kraju krajeva, ali kroz cijelu godinu, kroz tu formaciju koju će poslije malo frafranjio, je zapravo to, ta priprema za ta obećanja koja su vrhunac. Mm -hmm. Petre, što kad si rekao svojim prijateljima koji nisu u Frami, da si dao obećanja u Frami. Kako si im objasnio što je to i opisao zapravo sve što ti se dogodilo, što si doživio? E, pa, e, mislim, e, moji prijatelji većinom znaju <laughs> već što je Frava, <laughs> mm. e, a dosta ih jesu Framaži, pa ono, većina ih zna, ovi koji ne znaju prusa, ovi zbune, nisu sigurni šta, šta bi to točno bilo, ali onda, kad im objasnim, onda, ono, e, mislim, shvaćaju da je to, ono, meni bitna stvar i onda, ono, Pošto je to samo htio reći da bi ovo nisu bila prvo obećanje, mm -hmm. meni su ovo u stvari obećanje. Ali da, znači, e, mislim da ono, mladi kad im se kaže da idemo na framu ili tako nešto, oni to odmah nekako povežu kao ono, e, sada ćemo on nići u, u svečaniki ili často ili mm -hmm. nešto tako kad neko spomene, ali nije to je samo ono br bratstvo mladih ljudi koje to osjećaju se pozvanim od Krista. Obećanja dakle nisu zavjeti, nisu, nisu. <laughs> ali je jako interesantno zapravo na koji način i cijeli taj obred obećanja koji je isto prekrasan te potiče zapravo i poziva na neku odgovornost. Ja se sjećam uh, još kao mladi framaš također svojih prvih obećanja koje te uistinu usmjere, daju ti neki novi put i, i potica i mislim da je to jedna jako, jako lijepa uh, simbolika onoga što proživljavaš u tom trenutku i naravno direktno svjedočanstvo onima koji možda ne poznaju baš kao što si ti. Opisao. Fra Franjo, nije bilo lako zapravo doći do tog trenutka da jedna mlada osoba da obećanja potrebno je proći taj jedan formativni dio. Ja se sjećam od tih prvih formacija koje su zaista ozbiljne i radi se jako predano svaki duhovni asistent nastoji zapravo svakoj toj mladoj osobi pristupiti na jedan jednostavan način, a opet da ga oduševi za svetoga Franju, duhovno svetoga Franja naravno za Krista. jer to bilo lako dovest. Anu, Ivu i Petra do čina obećanja? Dobro, ne doslovno Petra ili je, je već prošao nekoliko puta, ali evo recimo Anu, Ivu. Pa evo prvo moram reći da ja sam duhovni asistent na Frami Kaptol tek od prošle jeseni. Uh -huh. Bio sam na drugoj službi i bio sam duhovni asistent u jednoj drugoj Frami, to je su Kloštru Ivaniću. O, Frama na Kaptolu ima najdužu tradiciju evo, u Republici Hrvatskoj i prva je osnovana još 1992. godine tako kad sam ja došao na Kaptol za duhovnog asistenta, same Kaptol, temelji su već bili tu, tako da ja nisam morao ispočetka početka kretati. Također evo, a, Ivana, ona ima već temelje, to će ona poslije reći, jedne dobre temelje u svojoj obitelji. Stoga ono što mi obično duhovni asistenti trudimo se, trudimo se da oni na tim temeljima koje već imaju, a većina ih već ima temelje, a, nadograđujemo upućujući naravno na karizmu svjetoga Franje, primjere e, i života svetoga Franje, svete klare. E, ali evo ono što je uvijek najvažnije i to uvijek evo, znamo mi kršćani katolizni naglašavati jest ta jedna vjerodostojnost, autentično života. Stoga ja sam svjestveno da nisam savrsen, ali trudim se na izvana, ne samo na izvana, nego doista evo, svojim životom, onda i na izvana, pokazati da ja toga svoga Krista i sve toga Franju voli. I to nekakav pokušanj ima ovaj, prenijeti i vjerujem da je to onda a, najbolji početak one dobre formacije. Mm -hmm. Kako su tvoja iskustva osobna? Dakle, sad kad se pokušaš prisjetiti tog prvog obećanja pa do danas, što se promijenilo u tvom životu, Petre? E, pa mogu reći da za ova prva obećanja E, tad sam još bio ono, dosta mlađi tako da mislim da nisam u potpunosti shvatio što to znači ali definitivno mi je puno to značilo u životu i dalje me onda usmjerilo na ovaj put koj, na kojim sa, sad jesam i stvarno mi je to pomoglo u životu i bilo mi neki temelj i oslonac e, da mogu dalje i, ići kroz svoj život i to bratstvo, mislim ja sam inače i, išao u framu otok i e, to bratstvo me stvarno izgradilo kao osobu, tako da stvarno sam zahvalan na, na tim ljudima i sretan sam što sam dao ta obećanja toliko godina za redu. Ana Iva, prvi poticaj za opće sudjelovanje odnosno ulazak u postupak formacije, odnosno formativni dio? Znači, to je jako zanimljiva priča, di evo, malo ljudi ima tu, mislim, svaki ima svoju priču. E, meni su roditelji, bivši framaši, mm -hmm. mama i tata, i... Oni su započeli na Frami Kozar i Bog i tak su se mladi e, oženili i preselili su se na Ferenšćicu kod Dominikanaca. I oni su meni, mislim, ono, cijeli život u crkvi i oni su meni uvijek pričali to ono, kak je to iskustvo Frame, ti ljudi, prijatelji, druženja. Pjesma i uvijek mi je zapravo bila tiha patnja ta Frama, ali kao kod dominikanaca sam pa nisam nikad imala priliku. Do evo 2019. je Frama Kozar Bog slavela 25 godina postojanja i onda su se okupili stari framaši u taboru u samoboru. I najlogičnije je, mislim ono Frama, ako Frama je poznata po tom radu po grupama, i tako smo i mi tamo imali i najlogičnije srednjoškolcima dovest nekog aktivnog framaša i tako su došle, pozvali su dvije cure koje su bile s frame Capital i onda su ono framaški duh je ono dođi, dođi i moraš vidjeti. I meni je zapravo to bila ta prilika da ja eto uđem da se povežem s framom i tak je krenulo. <laughs> Zaista lijepo iskustvo. Da. Da. Znamo isto tako da svako mjestno bratstvo ima svog asistenta. Dakle, to je možda posebnost frame da se ništa ne prepušta nekoj samoorganizaciji, nego evo nastoji se baš to duhovno praćenje. Pa koliko je tebi osobno važan duhovni asistent na tvom putu? Pa jako. I ti pa ja sam evo baš prošla dobro, Petar je došao sad isto relativno nedavno na Kaptol. Ja sam deseti mjesec 2019. kad još bilo ajmo reći, stara postava znači stari framaš i drugi duhovni asistent i vidi se vidi se velika promjena odnosno to koliko visio duhovnom asistentu koliko se daje, Evo, hvala Bogu na fra Franji koji nam je poslan jer stvarno ono, čuda, čuda se događaju Fra Franja li to istina? Pa mislim da oni najbolje govore o to se hvala Da Zapravo, zaista ta uloga duhnog asistenta je od velike važnosti. Znamo da neka bratstva imaju s tim problem da ne mogu možda osigurati u puno vrijeme i zapravo da budu posvećeni non-stop. Pa evo, nije to ni lako, mi idemo malo progovoriti o tome. To traži zaista predanje i otvorenosti, mora tu uvijek biti dostupnim framašima i za ispovjedi duhovni razgovor. Ali siguran sam da vas i obogačuje zapravo sve to što vam se događa. E, točno. Točno da nije jednostavno, jer mladi čovjek danas, već sam malo prije napomenuo, traži otprilike, to jest, e, barem neko da se trudi živjeti autentično. To je prva stvar. Druga stvar, e, dati im ono, ono pravo, to jest dati svoje vrijeme, e, približiti. Ja uvijek govorim, kad govorimo o mladima, o ljudima u općenito ili, ili u odgoju, Sobjena sam redovnik u odgoju, onda kažem da je najvažnije a, milošću Božem dovesti osobu da se susretim s Bogom. A njemu jedin se način. Kad osoba to doživi, onda to Bog ostalo djeluje. Mi samo nadograđujemo. Nadograđujem. Stoga, a, da bi se to dogodilo, znači osoba mora se prvo steći jedno povjerenje među nama. Da ja to što govorim a, nije samo nešto naučeno, neku teologiju završio ili negdje pročitao nešto, nego da ja to vjerujem. Da ja to doista nastavim i trudim sa živjeti. To je prva stvar. To oni moraju vidjeti. Mladi čovjek bi to trebao od nas vidjeti. Kad to negdje vide, onda se oni otvaraju. Kao tom suncu. Ne meni kao osobi, nego se otvaraju Bogu. I onda ja evo, kao, kao svećenik trudim se evo, ovaj, dati ne ono nešto svoje, nego ono Božje. Jer ja kao svećenik predstavljam sebe, kao hranju, nego gospodina, koji me izabrao, koji me je na ovo poslanje. Je li zahtjevno? Jest. Jest, zato što a, ima dana, posljednog prije, dok sam bio priješnjem bracu, a i sada ima podosta službi, i onda se dogodi da sam taj dan kad je susret na večer, baš umora Cijeli dan, od vožnje po gradu ili ne znam, kilometara, 150, 200 ili 300 najveće opet susret i stvarno budem umoran. Ali e, Bog i oni, taj duh mladenački, nakon susreta u 11. ja bi opet išao, ajde, idemo dan iz početka. Mm. Doista jednostavno, dignu, dignu me ovaj, e, naravno, milost Bože prvo, a onda i oni, ta njihova vedrina, jedna opuštenost, radost i jednostavno, ne ostat ostati e, snužden kad vidiš kako su oni otvoreni i, i taj njihova domišljena, to mladi čovjek, evo, ništa drugo reći, nego vedar, veso, mladi čovjek. Ima to čini ovo. Kako ona rekla, čudesa se događa. Petre, pet repet, različitih obećanja, ne uvijek kod istog duhovnog asistenta, je li tako? Tako je. Pa evo, koje je tvoje osobno iskustvo, upravo te suradnje s duhovnim asistentima? E, pa mogu reći da sam do sad stvarno imao odlična iskustva s duhovnim asistentima. Kod nas su Franjeva tok tamo e, bile su časne sestre, ministra franjovačka župa, ali... E, s njima je onako jako lijepa suradnja, ali je nekako malo i na drugačiji način, jer ipak nije ono isto, e, ali svejedno e, uvijek su bili prisutni svi duhovni asistenti kad god su nam trebali, uvijek su dostupni, kad god treba neki razgovor ili pomoć ili ako imamo nekih pitanja, oni su uvijek bili tu za nas i to je stvarno jedna od predivnih stvari kod Frame što uvijek ima neko se može postaviti neko pitanje ako imamo nekih nedoumica ili nešto, e, uvijek budu tu za nas i, i to mislim da stvarno pomaže ono svima nama mladima kada ono imamo nekoga ko, ko možemo samo tako pristupiti, pitati ih za neke stvari i o vjeri, ali i općenito onako, e, stvarno to pomaže u životu i eto, sretan sam što sam imao tako dobre duhovne asistente. Hvala vam puno na ovom prvom dijelu, jedan kratki predak i onda ponovno nastavljamo u emisiji Poziv u svijetu. Zvao, ti si moj jer drago jensi u moji moči mal, fjedan si i ljubim te ja. Ne boj se, jer ja sam te odkupio. Dragi slušatelji, dalje smo u emisiji Pozijev u svijetu, emisije o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas nam je tema poslanje Franjevačke mladeži i naši su gosti Fra Franjo Vuk, nacionalni duhovni asistent Frame, Ana Iva Leš i Petar Škrobo, članovi Frame. I sad ćemo u ovom drugom dijelu malo više progovoriti o tome kako izgledaju susreti njihovi redovni, ali oni izanredni kako ih volimo zvati, posebno dimenzija koja se doživi kroz putovanja, kroz hodočašća. Pri čemu također moramo reći da i mjesno bratstvo iz kojega oni dolaze, Frama Kaptol, zaista je proživjela dosta turbulentna vremena. Franjo, nije vam bilo lako i s ovim potresima i preseljenjima? Da, evo, specifično je, već sam rekao na početku da je u Hrvatskoj najstarije bratstvo Frame Kaptol i evo, da je ova, ovaj potres koji je pogodio Zagreb, oštetio naš samostana na i prostorije. je ovdje se Frama okupljala, ne može se više okupljati. Onda je na početku, evo, prošle godine su prvo ovaj, i obećanja su imali čak na gornjem gradu kod Grkokatolika, pa smo onda jesenas, prošle godine jesen pokušali na Sigetu, pa nam je bilo daleko tamo se skupljati. Pa sada evo Framaši dolaze, ja sam u Dubravi trenutno kod Braće Hercegovaca, dolaze tamo na susrete. I moram evo i ovdje javno čestitati na upornosti mladima koji nisu se dali pokolebati nego jednostavno uh, neki su evo na Savi u domu uh, sa Save, sad vremena im treba tramvaja dok dođu do Dubarove a još nekako doći ali kad zavir, završi susret 10 po 11 vrati se na Savon ponovno stvarno uh, iziskuje baš dobru volju mm -hmm. ali evo uporni su i čestitaj im na tome i Bogu hvala da imamo tako mladih takvih mladih kojima nije ništa teško napraviti za Boga, ali onda i za sebe, za svoj osobni rast. Evo, znamo isto tako da zaista postoji veliki broj aktivnosti u svakom bratstvu i postoje neki događaj koji vas sve skupa okupljaju na nacionalnoj razini. Pa krenimo zapravo redom. Tjedni susreti se događaju zapravo koji dan u tjednu kod vas? Evo, kod nas je trenutno svaki četvrtak imamo klasičnih susret uživo do moram reći bez obzira na sve mjere koje su bile, mislim se malo ovako uz propise držali razmaka, ali većinu susreda smo imali uživo mm -hmm. i mislim da je upravo to nas održalo kao bratstvo. A, to imamo recimo, svaki četvrtak u osam i trideset ili dvadeset i trideset imamo utorkom, a, svaki ut, to jest svaki prvi utorak Drugi, drugi svaki drugi utorak evo ispravljame, bravo mladi A, svaki drugi utorak imamo klanjanje samo za framaše i to bude od pola sada do 45 minuta i ove druge utorke kada nemamo susrete uživo, imamo krunicu online A, to nismo uvijek svi prisutni ali koliko nas bude, krunicu molimo za obratstvo, što mjesno što područno, što nacionalno A, zatim evo to je ono na mjesnoj razini što se tiče tjednoga događanja. Uh -huh. Ali osim toga, ono će mu se Framaši posebno raduju, su i ti vaši zajednički susreti, poput, na primjer, hodočašća. Pa idemo odmah na glavni događaj, na hod, Franjevački hod. Evo, Petre, tvoja iskustva, na koliko si do sad već bio? E, do sad sam već bio na tri hoda i to je stvarno najveći i na, naj, ono, najvažniji Framaški događaj i koji onako stvarno ostane u sjećanju, mislim, cijeli život. E, to je stvarno jedno predivno iskustvo. Znači, prvo se e, nekoliko dana pre, o, hoda po Hrvatskoj, po raznim mjestima, ide se od mjesta do mjesta. I svake godine na drugom dijelu Hrvatske, je tako? Da, s, svako područje ima svoj hod, us, unutar svog područja negdje ide, s, svake godine na neko drugo mjesto. I onda, na kraju, svi zajedno e, idemo u ASIZ, Znači u Italiji, u Italiji je tamo u mjesto, dakle, Sveti franje. E, malo je sad nezgodno bilo prošle godine, a vjerojatno će tako i ove biti što ne možemo ići u Asiz. Ali koliko sam čuo ove godine se planira isto hod, ali po Hrvatskoj samo. Pa vidjet ćemo kako će to dalje ići. Ali za ove hodove koje sam ja do sad prošao, e, mogu stvarno reći da, da, da je to, pa, budu najljepša dva tjedna u godini. Stvarno, bude se sa onako od negdje 70 do 100 ljudi i stvarno se nevjerojatno dobro poveža s tim ljudima. Stvarno se postane bratstvo i može se ono u svima ono, braće i sestre. Stvarno, nakon toliko dana žrtvovanja, hodanja i svega toga, poveža se jednostavno s ljudima na neki poseban način koji se inače ne može samo tako. I e, stvarno ta prijateljstva koja se steknu na hodu ostanu jako dugo i, i jako su dobra. <laughs> Moramo reći da na tom hodu hodaju i asistenti s vama. Znači oni su cijelo vrijeme uz vas, prate vas, e, usmjeravaju. i to isto da. tako je jedna važna dimenzija e, tog susreta zapravo. Tako je, znači to hodanje, taj dio što hodamo, to se svaki dan hoda pa negdje od 10 do 25 km. I to ne bude samo da, eto, mi hodamo i ništa ne radimo, nego e, međusobno pričamo ili imamo neke razne zadatke. E, dok prolazimo kroz mjesta, onda svjedočimo na razne načine pjesmom, plesom e, i tako pozdravljanjem ljudi. E, a izvan mjesta, dok hodamo, na primjer, među nekim selima, poljima i tako nešto, e, onda, na primjer, molimo krunicu ili tako nešto. E, uglavnom, to je stvarno ono... Poseban i specifičan e, događaj za nas framaše koji ono, e, pokazuje ljudima u svijetu tko smo mi. Sjećam se jednog našeg hoda u Noršić celo kad smo umjesto 15, 20 hodali 40 km ili smo zalutali, a jako je bilo vruće i toplo, tako da je bilo posebno iskustvo. Ana Iva, tvoja iskustva susreta? Što je to posebno što se dogodi na tim zajedničkim susretima koje imate? Pa da, evo mene zbog te korone nekako zaobišlo više susret izvan samog bratstva. Zato su ova redovni tjedni susreti. Ono što je Franja na početku rekao sad kad se vratim, bilo je baš zbog te prostorije četvrtak, imamo grupu na Whatsappu, tri popodne. Mi znamo da imamo susret, ali mi ne znamo di. I to je, to je baš bilo onak, ne znam, ti pita me mama, e, kada ideš na večer, kao na framu? Di? I rekao, ne znam. Znači, to su ta ona, taj žar koji smo imali. Stvarno, kad smo došli na te susrete, svima je bilo, uh, falio, falio, nam, falio nam je to zajedništvo, pričanje s ljudima. Um, uz to sve smo imali i tu formaciju, pjesma, evo, došla je nam i u framu i... Framašica iz Klanjica koja nam svira gitaru i to je onak bilo wow. I ono imamo i pjesmu. Tako da ta je zapravo neka povezanost, odnosno evo, u razgovoru sa ljudima koji nisu u vjeri, sa razrednim kolegama, svi traže tu neku pripadnost. I upravo je to što na Frami ovaj, primamo i na tim susretima osjetimo. Upravo dolazimo do tog najvažnijeg dijela naše misije, to su svjedočanstva, svjedočanstvo vašeg života. Znamo dobro da drugima treba najprije naviještati Krista svojim a tek onda riječima kad te nešto pitaju. Je to teško u vašem svakodnevnom životu uz sve obveze, probleme, vaše izazove? Ko će prvi? Pa evo, mogu ja nešto reći. E, mislim da ljudi... Drugi primijete stvarno da smo mi fravaši nećemo tako različiti. E, mi imamo tu neku radost koja je ono karakteristična za nas i stvarno ono, ljudi primite kao ono, kako možeš biti sretan stalno, ono, kako to možeš ono u, ujutro ono, na kad kad bišao u školu ili sad na fakultet kao ono kako možeš ono biti tako sretan entuzijastičan ujutro e, i onako, teško im je da e, ima nešto što nas onako pokreće, što nije ono samo naša snaga, nego što je nešto veće od nas. I, e, ali stvarno to primijete i onda ono, na taj način se može čak i doći do, do nekog razgovora ono, i, o, i o vjeri i svemu, tome jer ono, stvarno se pitaju mladi odakle mi imamo tu snagu, zato se ali to nije naša snaga, to je Božje. Hvala ti puno. Naiva. Pa! Da li je teško je i nije? Upravo zbog te radosti i ispunjenja što evo na samoj euharisti uh, i koju dobivamo zapravo od bratstva, mene iskreno to pokreće i nekad ono, kad mi se znaju žaliti razredne kolege pa kao je prosti što sam te zamareo ili iscrpio, rekao, ma nisi, stvarno, stvarno mene iscrpi, odnosno možda me iscrpi ali ja znam je izvor. Znam gdje ću se otići napuniti. I ti tjedni susreti, stvarno, ono, imam puno svjedočanstva gdje bude, ne znam, tema na susretu i idem doma ili u, do sljedećeg puta mi se javi, eto, prijatelj, prijateljca s kojima se dugo nisam čuo i baš za tu temu s smo mi, u kojoj smo mi pričali na susretu treba pomoć. I onda nekako svjedočanstvo kroz to, kao, gle, ja sam to sad primila... Na Frami ja to mogu podijeliti dalje, ja mogu pomoć. jer ipak primamo, budući da imamo baš duhovnog asistenta znači koji je završio teologiju, može nam dati to reći, profesionalnije e, znanje da prenosimo dalje i po meni u tome ta ljepota di baš ljudi prepoznaju to što je Petar rekao ono, u školi ono, kad su testovi, svi su loše. Ali, znaš, ono, i sve super. Korak korak. Da. <laughs> Nitko kao ti. Super Baš. uvod zapravo u naš drugi kratki predah i nakon toga se vraćamo u treći dio naše emisije. Nitko kao ti Bože srce moje to da cijelu vječnost tražim, neću naći nikog kao što si ti. Что с su trećem dijelu emisije Poziv u svijetu je emisija o Franjevačkom redu. Danas govorimo o poslanju Franjevačke mladeži. Nadamo se da ste s nama od početka i da i vi ste zapravo na izvoru, kao što je rekla Ana Iva, znam gdje mi je izvor. Zaista je to središte uh, zapravo svega onoga što se događa u Franjevačkoj mladeži. Fra Franjo, uh, Frama je velika, to nije zapravo malo. Jedno bratstvo, vi ste nacionalni duhovni asistent. Evo koliko točno ima bratstva neke najosnovniji podaci, samo da naši slušatelji dobiju dojam oni koji još ne znaju o Frami? Pa sada evo trenutno u cijeloj Hrvatskoj postoji 60 bratstava. Uh, neki su evo u obnovi, neki su u mirovanju, tako reći. Ali aktivnih je 60. To je negdje oko 1200 ili 1300 mladih. To je jako veliki broj, da. Pa evo, jest mogu biti i veći i na evo trudimo se i radimo duhovni asistenti jer mislimo da Frama može dati više ne samo crkvi nego i svijetu. S obzirom da je jeduće godine slavimo 30 godina framje u Hrvatskoj. Biće je velika proslava, nadamo se evo da će to biti popraćeno i medijski. Ovaj, da je toliko godina ustrajala, održala se kao ovaj, jedna grupa koja obuhvaća cijelu Republiku Hrvatsku. Naravno da BiH ima svoje bratstvo nacionalno, ali evo u samoj Republici Hrvatskoj velika je milost veliko je milost jer koliko je mladih jer ono što sad ja gledam evo Ivan je ovdje framašica a njezini roditelji su bili u frami mm -hmm. i ima jako puno mladih koji sada dolaze u framu a njihovi roditelji su bili na počecima te frame. To je nešto prekrasno. I upravo sad monografija će evo izaći izda, ako Bog da na tome radimo i molimo da, da to uspijemo pripremiti pa onda zovemo s početka one koji su bili na početcima, tražimo informacije, mm. fotografije, kako je to bilo i tako dalje. Isto tako one duhovne asistente koji su bili na početku, a kontaktirali smo već, kontaktirat ćemo, ćemo od njih evo, te informacije, nešto da nam napišu, da imamo kako su oni to evo, radili. Uh, kao nacionalno duhovno bratstvo, uh, još jednu staro bi naglasio. Uh, Sopće da Frama ima svoju jednu strukturu, pripada pod okrilje trećeg reda, ofsa a ima svoju strukturu. Duhovni asistenti se mijenjali ili ne mijenjali, ona opstaje i to je jedno veliko bogatstvo. Sigurno da ta struktura može biti nekad opterećujuća, ali isto tako ima ulogu zaštite. I nemate duhovne navezanosti na jednu osobu, to ja mislim da je isto jedna jako važna odrega. Je ja, jako Sračno. važno. Znači uh, ne događa se ono raspada kode je sad jedan duhni asistent, nego mm. trudimo se i nastojimo vezati mlade uz Krista. Svetoga Franju i tu Franjevačku karizmu. Pa onda i kad dođe duhovna scen, drugi dođe, nastavljamo gdje je stalo. Da. Evo baš s god razgovaramo i neko naše osobno iskustvo, naravno je ta radost, Franjevačka radost. Mislim da je to najbolji znak evangelizacije kada vidite radosnog framaša. Ali nije to samo to, je tako, Petre i Ana Iva, ima tu puno više. Vi ste aktivni, djelujete karitativno, Pomažete onima koji su u potrebi. Koje još aktivnosti postoje osim ovih redovnih, takozvanih samostanskih, formativnih susreta, naravno misno slavlja? Pa, postoji razne druge neke aktivnosti, ima, ima e, raznih humanitarnih stvari što radimo. E, evo, na primjer, e, Frama Capital skuplja novce za neke obitelji u potrebi. E, ali e, svaka Frama ima neke svoje stvari koje radi i onda kad se to gleda, sveukupno kad se pomnože i sa 60 bratstava, tu stvarno ima puno stvari se, koje se rade. I e, evo još neki primjer, e, Frama Kapital je prije u e, pučkoj kuhinji pomagala. pomagala. E, sad mislim da nije baš nešto to zbog korone, ali uglavnom e, uvijek postoji neka aktivnost gdje Frama pomaže ljudima u Crkvi u svijetu, tako da stvarno mislim da je to i dobar primjer da naučimo za cijeli naš život stvari da trebamo pomagati jedni drugima i našoj braći i sestri u potrebi. Da idemo polako i prema kraju emisije u ovom smo zadnjem dijelu, pa volio bih sad da ukratko pogledate u budućnost. Jel? Dakle, kad gledate sebe u Frami Sada, Jeste li prije mogli pretpostaviti da ćete se naći u toj situaciji gdje se sad nalazite, odnosno kako vidite u budućnosti, hoćete li nastojati ostaći to duže, razmišljate li malo možda i o Franjevačkom svjetovnom redu, o emisija o Franjevačkom svjetovnom redu, o odnosu s njima naravno o upoznavanju ne je nužno da odmajdete prema zavjetima, ali evo i taj dio jako bitan u našoj Franjevačkoj obitelji. Da, pa ja iskreno uopće nisam mislila da će biti ovako kako je. Ono kad sam došla sve je bila ima reći ono staro, normalno. Ova situacija s koronom, s potresima je stvarno preusmjerila put. Ali mislim ne bi ništa mijenjala sve kako Bog hoće, Bog je to posložio. Nekako cilj mi je, a vjerujem i evo, Petru i fra Franji i sad to nekako proširenje same frame Kapitol, odnosno novi ljudi, novi framaši koji će eto poslje nastaviti Nastavite. tradiciju koja se eh, odnosno tradiciju zajednicu. koja već 30 godina postoji da to je da sam ovim <laughs> ove festu razmišljala? Nisam Srećate li se ponekad? Dobro, sad ne zbog svega što se dogodilo potresa i pandemije, ali ipak i Franjevački svjetljeni red zaista prisutan je i jako puno braći se starare, redovito sudjeluju i prate i vaše aktivnosti i mole i za vas. Da, pa ima. Mislim, ja ne mogu baš pretjerano o tome, nisam evo, osim, osim što nisam dugo i zbog te korone nije bilo uh, pretjerano dotica, ali znam za glasnike koji su mm -hmm. subotom. Uh, imamo sad nekoliko framašica koje su aktivno e, s djecom na glasnicima, tako da to je taj doticaj koji mm -hmm. možda, ali, možda Petar možda ima Petre. više. E, ja imam malo više iskustva i sa suradnjom s OFS-om i e, moram priznat da stvarno ima odličnih primjera gdje je suradnja stvarno aktivna i sve. E, više iskustva imam u Frami otak pa mogu za to mm -hmm. pričati. E, tamo smo Uh, uvijek je OFS nama za obećanja uh, dolazio, mi njima za zavijete, donijeli bi kolač ili tako nešto uh, i bili podrška i, uh, i uvijek, znači kad uh, svaka frama ima svog bratskog animatora koji onda nekad i dođe na susrete, na izbore ili tako nešto i bude prisutan i pomaže u stvari u djelovanju mm -hmm. frame. I ja osobno mogu reći da već sam duže godine u Frami, naravno palo, palo mi na pamet i preći u UFS. A, mislim, nisam još stigao do te faze, ali vjerujem da nakon ovoliko godina u Frami da je jedini logični stijed događa da nastavim ići na UFS. Uzuvjet da te Fra franjo pusti. Da? Naravno. <laughs> ne bojte se, pustit <laughs> Evo, Fra Franjo, Ana Iman. Oprostite, sam duhovni asistent IOFS-a nacionalnog i područnog ovaj, područja, pratstva, onda će biti drago da ima mladoga čovjeka u iofs <laughs> Fra Franjo, spomenuli smo zapravo i taj dio koji, koji je dosta bitan, jel dakle, koordinacije, odgovornog pristupa, sustavnog praćenja, što još bi trebalo napraviti da, da budemo još bliže mladima da im dajemo još veći oslonac. Evo, vidimo koliko im je to potrebno u današnje vrijeme. Možda je to poruka i za roditelje, pa evo. A ima jedna dimenzija o kojoj se jako malo, pa možda i za koncila skroz priča, a to je evo ja ću spomenuti Međugorje ako nije priznato službeno od crkve, gospodo Međugorje poziva na pokoru. I ta dimenzija danas u crkvi je pomalo zapostavljena. Vidimo da Zvanja u crkvi manje ima, da je teže s mladima raditi. Uvjeren sam da ona Isuseva tamo, molite gospodara žetve, da požele radnike u žetu svoju, ne odnosi se ovdje samo na duhovna zvanja u smislu svećenika, nego se, vjerujem, odnosi i na šire malo. Danas je tolika buka u svijetu u smislu jednog zatrpanosti informacijama Uh, mladi, mladima se nudi toliko sadržaja da oni jako teško prepoznaju u svoj toj buci onaj mili, lijepi glas Boži. E sad, uh, zadatak crkve iz svih nas vjernika, vjerujem da je taj jedan isto pokornički dio OFS jesu nekad se zvali pokornici. Uh, I ono na što je Bog skriža i su pozvao svjetoga Franja, Franju, idi popravi moju crkvu. Uloga Franjevačke karizme je upravo to. I Franjevci i treći red, a onda i frama idemo crkvu obnavljati iznutra. Obnove crkve nema bez pokore i žrtve. To nam je kris pokazao. A, to je znači jedna dimenzija o kojoj bi doista, na kojoj doista mi kao prnjačka obitelj moramo raditi. A tamo se nalazimo u tjednu kvatri. Evo vidite. Tako da je, ni to. to nije slučajno. Nije, nije slučajno i uvjeren sam doista, naravno, uz sve ono što smo rekli da moramo biti blizu, da im moramo biti otvoreni, da im moramo autentično kristana, kristana vijestati, da im donosim Kristane sebe, sve to, mislim da ova, ja to pod navodnicima, stavljam, kažem i volim reći pod navodnicima, logistika. Jedan rad se ne dobiva ako nema dobre logistike pozadine. Tako je i u duhovnom je životu. Ako nemamo tu molitvenu pozadinu pozadinu žrtve, ljubavi, posta a i ovaj naš rad, bit ćemo kao pčela koja je zuija, ništa meda neće donijeti. Ali, ako doista imamo pozadinu, ja to evo, volim reći i braći i sestrama u EFES-u, posebno evo, o, dragim bakama koji su u Efesu, bake, mi ćemo za vas moliti, molite vi za nas, jer smo onda jači i bit će plodova više. Pa evo, mislim da je to, to dovoljno. Hvala vam puno na ovom dijelu i za sam kraj, Petra, Ana, Iva, poruka mladima koji još nisu upoznali Krista. Dođite na framu, upoznaćete. <laughs> da, pa možda je pjesme koje su bijele neboj se i nitko kao ti, odnosno nitko kao gospodin. Hvala vam puno, mi ćemo završiti emisiju sa Svetim Franjom, koji nas sve skupa inspirira i okuplja i zapravo nam pokazuje put Prema Kristu, hvala vam puno što ste bili naši današnji gosti, što ste gostovali, pronašli svoje vrijeme i to je dio vaše službe i radujemo se nekim novim susretima. Hvala vama što ste nas pozvali, bilo nam je drago. Još nas opet doći. <laughs> Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. Mir vam i dobro. Sve Svetim živi radosno svoje sa svetim hranjom od križi radosno svoje kršte Bog za tebe stvorio oh je